Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk Ma reggel Filipov Gáborral kezdünk, aki beteg Így aztán meglátjuk, hogy hogy bírja a beszédet Aztán jön Navras tibor, akiről nem tudjuk, hogy beteg aztán jön Horváth Csaba, aztán pedig jön a hétvége. A jövő héten minden nap lesz élő lebonyolítások és fejjeltsége, számítva a keddet, akkor nem lesz. De minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, így aztán pénteken arról beszélni, hogy legközelebb hét föl leszünk, az is egy nagy merésség. Ha valaki telefonálni akar, az most tegye. Egy telefon épp hogy belefér, 061-253-8812, egyéb iránt. Döröpont, fialajanos kukacs, gmail.com az elérhetőségem. Ma azt hiszem hetedike van. Hetedike és. Péntek. Pontos idő. 9 perccel mulatt reggel 7 óra. Ennél rosszabbra számítottam? Na hát mindig meg kell vinni az elvárásokat, hogy ezt és az ember. Nem majd jönnek a köhögő hamok Remélem, hogy nem. Hol meg? Hát volt sokkal alkalom. Az ember mindenfelé megy, áll az esőben, áll a szélben, aztán ezt csak ezt kérdezik. Tudnom kire, de elfelejtettem, te voltál kovidos? Nem. Nem voltál, vagy nem tudsz róla? Biztos, hogy nem voltam, mert a, hát a munkám miatt, ahol nagyon sok ember el kellett találkoznom, szinte, szinte hetente többször teszteltem. Úgyhogy kiderült volna, hogyha tettem volna. Te mindent pontosan bemérsz, felmérsz és átmérsz, mikor leszel majd akkor covidos? Mit tervezel? Én, én nagyon sokat olvastam arról, hogy egyes emberek miért nem kapják el a mert hogy van... Vannak... Mert az Egyensúly Intézet igazgatója ez fel van ment való. <gül> Lényegében ez a tanulság, igen. Ezt, ezt találtam a szakiradalomban. De, de, de vannak olyanok, egyébként ez részben vércsoport függőnek tűnik, akiknek egy picit máshogy működik az immunrendszerük, és, és, és hajlamosak nem elkapni. De, de ez persze nem jelent felmentést és mindenfajta újabb mutáció alól, tehát azért én vigyázni szoktam. Gyerek? Hogy ő elkapta-e? Uh -huh. A második hullámban a feleségen és a gyereken is elkaptak, és akkor én ápoltam őket, és például akkor sem fertőzöttem meg, pedig hát minden alkalmam meg volt rá. Azt mondtuk, azt mondták, azt mondtátok, nem megyek végig, hogy a Covid hogy át fogja majd írni a hétköznapi életünket, és ehhez képest azt lehet tapasztalni, hogy a gazdaságot azt elég átírta illetve átírja jelen időben. De hogy a mi életünkben mekkora változást okozott, a tekintetben azért sok olyan dolog van, ami megváltozott, és sok olyan dolog, ami nem. Tegnap például találkoztam az ügyvédemmel, és olyan elmesélte, hogy a Covid óta ő felmondta az irodáját, és otthon van, és addig is nagyjából interneten intézte az ügyeket, most azt pedig végképpen néha bemegy a bíróságokra, de állítólagos sokkal kisebb az ügyforgalom. De egy sor dolog, amiben az ember azt gondolta, hogy más lesz, a szociális távolságtartás, etc., etc., abban nem következett be változás. Te, hogyha most visszanézel, előnézel, magad mellé nézel, hiszen erről múlt időben beszélni nem lehet, akkor mit látsz? Hát először is, ha tegyek egy apró korrekciót, mi ellenőrizhetőek vagyunk, most már két évre visszamenőleg, mi azt írtuk 2020 őszén, hogy a nagy kezdeti sok ellenére várhatóan nem fogja a hétvőzatjáikat teljesen elérni, a Covid. Pont azért, mert az életmódunk úgy, mint az utazás, mint a gazdasági és egyéb tevékenységeknek az összekapcsol, globális összekapcsolóság ezek túl mélyen gyökereznek az életmódunkban ahhoz, hogy egyik napról a másikra ezek véglegesen megváltozzanak. Ráadásul azt is lehetett látni, hogy a Home Office-nak az ideiglenes divatja ellenére azért vannak az élő munkavégzésnek olyan előnyei, amiket a természetünkből fakadnak. <kül> Teh, bocsánat, ilyen szempontból a mi satunk, az inkább egyelőre beigazolódni látszik. Az biztos, hogy a, a Járva, és az, hogy ezt pontosan tudjuk, hogy nem, nem egy egyszerű eset volt, amit magunk mögött hagyunk és élhetjük tovább az életünket, az a, az a válságáról alkotott képzeteinket át fogja alakítani. Tehát ezt, ezt mondjuk szerintem helyesen mondtad az elején, hogy a gazdasági életünkben egy csomó olyan védvonalat kell majd beépítenünk, illetve meg kell változtatnunk például az államhoz való viszonyunkat, hogyha hozzá akarunk szokni az ilyen egyre inkább várhatóan megszaporodó eseményekhez. Mikor lesz nekünk igazán gondoskodó államunk? Hát ez egy, ez egy nagyon lasszabb kérdés, tehát, hogy hogy határozod meg a gondoskodó államot, és mihez viszonyítod. A... Hát, ahogy ezt annak idején a bróztanár tanárul. tanította, a Bonapater Família, szóval hogy a jó családapa eljár. Hát igen, csak ezt kiholj értelmezni mi a jó családapa dolga. Volt egy érdekes nem nemrégiben egy szakmai partnerrel, Akivel, aki azt vetette fel, hogy, hogy van-e értelme olyan elvárásokat támasztani az államban szemben, amelyek valamilyen homályos, absztrakt vagy szubjektíven meghatározható közjóra hivatkoznak. Tehát hogy az állam dolga az, hogy az emberekkel jót tegyen, és ehelyett egy választásokon megválasztott vezetésnek nem az a dolga, hogy a választott polgároknak a közvetlen akaratát teljesítse. ami sokszor ellen mondani látszik a hosszú távú érdekeiknek. De ki az állam, hogy ő megmondja az emberek helyett, hogy mi a jó nekik? És erre egy nagyon kis, jellemző akadémiai vitát folytattunk, hogy, hogy tulajdonképpen akkor mi is a dolga egy államnak. Így, tehát, hogy csak arra akarok utalni, hogy olyan emberek között és akik hasonló keretek között gondolkodnak egyébként a hosszú távon fontos ügyeinkről, ilyen típusú velejleti viták fel tudnak merülni, hogy most akkor ez a Páter Számi nekem egyébként nem egy rokon államfelfogás, de van ilyen, tehát eléggé mély gyökerekre vissza. Tehát, hogy neki az a dolga, hogy kvázi nevelje az embereket, és a saját érdekeikbe beleüsse az orvokat, majd pedig az a dolga, hogy kövesse az embereknek a pillanatnyi érzéseit és vágyait. Nekem az utóbbi jobban tetszik. Filipov Gáborral beszélgetek, hogy ő beszélgetőlem Nézőpont kérdése. Ha a Medical Online, vagy a Népszava, és ír egy törvénytervezetről, amelynek se híre, se nyoma, de lehet tudni róla, hogy állítólag valahol van, amely teljesen értelmetlen mondat, de Magyarországon mégis van neki valamilyen értelme, és arra a legkülönbözőbb szervezetek beleértve a Magyar Orvosi Kamara reagál, az valójában miről szól? Hát a... Milyen az, amikor a szél nem fúj, de a vitorlások haladnak? Motor nélkül, áramlat nélkül, reagálnak. Hát, illetve próbálják előre kiszagolni azt, hogy fog-e fújni a szél, és és mennyire. Mondom. Tehát azt hiszem, bár tőlem idegen ez a munkamódszer, hogy olyan dokumentumokkal foglalkozok, amelyeket nem tudok elérni vagy elolvasni. És egyébként ez létező dokumentumokkal előszokott fordulni, ami elég bosszantó. De hát nyilván arról van szó, hogy az emberek azt gondolják, hogy nem áll elég információ rendelkezésükre ahhoz, hogy fel tudjanak készülni őket érintő változásokra időben. Ez azt hiszem, hogy egy alapvető bizalmi problémai Magyarország az elég régóta jellemző. Hol van nagy bizalom? Hát vannak erre mindenféle nemzetközi összesorítások, nyilván ott van nagy bizalommal az emberek. Egyrészt történelmi okok is meghatározzák ezt. Tehát nem árt, nem árt az, hogyha van egy töretlen évszázados nagyságrendű vagy mértékű polgári fejlődés. Nem árt az, hogyha van egy valamennyire konszerzorális politikai kultúra és nem állt az, hogy az embereknek a hétköznapi tapasztalatai és a generációk között átadott élmények, azok inkább kötődnek egy szolgáltató, megbízható, átláthatóan működő államhoz, mint például a kelet-európai államok esetében egy, hát hogy mondjam, nem mindig a, a közgyóterő mozdító államnak a tapasztalatához. Mondja egy megbízható államot. Ez, ez egyébként, bocsánat, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha Magyarországot, a világhoz hasonlítjuk, akkor eleve a bizalmi szint az viszonylag alacsonynak mondható, és tulajdonképpen a családnak a közvetlen körén nem terjed túl, aminek következtében mondjuk például a civil szerveződések Magyarországon eléggé rossz állapotban vannak, pedig azok nagyon fontosak lennének az ország sikeresége. Itt az érdekes az, hogy nem csak a világhoz, hanem a hozzánk közelebb álló, közös történelmi tapasztalatokban osztozó, mondjuk visegrádi országokhoz képest is alacsonyabb nálunk ez a fajta bizalmi szint tehát Lengyelországban mondjuk az erős szakszervezet és egyházi hagyományoknak köszönhetően, ugye ott az egyházat tehát a, a államszociális időkben sem tudták teljesen megtörni, ott, ott például ezek a pillanatnyi ezek sokkal szélesebbek, mint Magyarországon, kevésbé atomizáltak az emberek, és bár politikai trendek tekintetében gyakran haladunk, nagyon máshogy szokott reagálni a, a társadalom, vagy más az indiaiak olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek nem az akaratát legíti. Tehát ez egy, ez egy érdekes dolog, hogy, hogy, hogy még hasonló történelmi körülmények közül induló országokban és ez mennyire máshol tud működni. Mik a magas bizalmi szintű államok. Hát nyilván itt a legegyszerűbb válasz az, hogyha azt mondjuk, hogy például a skandináv államok, tehát mondjuk a svéd identitásnak a része, a svéd önképnek a része az, hogy a miénk az egy szolidáris, jól működő állam. Most egyébként az észteknek a fejében formálódott ez az elmúlt húsz évben, hogy ott egy. Ilyen nemzetközi versenyben felmutatott előnek számít most már az, hogy, a, hogy az észt államot azt hogyan digitalizálták, és hogyan lett egy nagyon átláthatóan működő, versenyképes szolgáltató állam. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez még viszonylag rövid periódus alatt is akkor formálható. Hogyha tényleg az embereknek a hétvázati tapasztalat. Jó, hát nekem egy ilyen rövid történelmi periódus fog részű jutni, mert aztán később valahol hosszú időre el fogok heverni, de akkor már nem nagyon fogok veled beszélgetni, hanem semmit sem fogok csinálni. Um, én nem akarom, hogy Magyarország, Svédország legyen, mert akkor önmagában éjszakabbra kéne menni, és nem akarok éjszakabbra menni, de um, mi múlik az, hogy itt nagyobb legyen a bizalom? Hát most csak ismételni nem sajnos magam. Hát én nagyon hiszek, hogy a, az emberek tapasztalatai azok fontos. Ja, de mikor lesznek az embereknek más tapasztalataik? Én az elmúlt időben a bizalmamat tekintve nem lettem nagyobb bizalommal az állam iránt, mint korábban voltam. Sőt, ha belegondolok, szerintem inkább kisebb bizalommal vagyok, mint voltam. Benned van bizalmam. Az itt lévő munkatársaimban van bizalmam. Akik bizonyítottak, azokban van bizalmam, de hogy bajban ismerszik a barát, ezt ugyan az államra nem mondják, de az állam ebből a szempontból ritkán volt a barátom. A, itt, itt van Magyarországon még egy érdekes mintázat egyébként. nevezetesen az, hogy <coughs> bocsánat, nemzetesen az, hogy uh, általában akkor bízunk jobban Magyarországon intézményekben, amikor ez a tárval hatalma, amelyikkel éppen szimpatizálunk. Nem, mi... nem, nem, nem, nem, Figyelj, ez, ez... Elhiz, igen, oké, okay, bocsánat. Ez nem, nem a bedra vonatkoztás. Nem, nem, nem, de értem, amit mondasz, hamarabb reagáltam a kellett ellenézést. Tehát nálunk a politikai polarizáció az arra is hatással van, hogy, hogy teljesen elvileg sem... Jó, abban segíts nekem, hogy a családon belül van politika, tehát a családon belül hol van politika, amit politikának nevezni? A kérdés egyébként alapvetően odafut ki, és akkor nem kell közbe pofáznom, hogy hány, tehát hogy maga a politika az egyébként, mint egy ilyen itatós papírral való tevékenység, nem lenne kivonható egy sor dologból, tehát itt volt például ez a szemetes sztrájk, vagy tök mindegy most, hogy hogy mondom. És azon gondolkodtam, hogy vajon ezt nem lehet-e megítélni relatíve objektíven, és nem párt szempontok alapján, hogy hogy gondolja a kormánypárt, és hogy gondolja az ellenzék, mert manapság nincs olyan dolog, amiben ne lenne kormánypárt és ellenzék ki vélemény, miközben a lecsót például nem ítélik meg általában otthon, kormánypárti és ellenzéki módon, vagy ha igen, hát azokat sürgősen el kell vinni valamilyen ideggyógyászati kezelésre. Nem lehet ezt valamilyen módon a lecsó szintjére hozni? Hát itt egy unalmas társadalom tudós választók adni, hogy, hogy lehet is, meg nem is, itt kétféle filozófia van. Hozzá közel az, amit te mondasz, Nemzetesen, hogy vannak olyan ügyek, amikben a pártpolitikának nem kellene, sőt nem lenne szabad szeretet játszani, de van egy olyan politika felfogás, ami azt mondja, hogy a politika mindent maga alá rendel teljesen legitim módon, mert a szakpolitikát és a hatalompolitikát az csak analitikusan, vagy elméletben lehet szétválasztani. Ha belegondolsz abba, hogy a politikától látszólag távolálló eseményekben hogyan polarizálódott a magyar társadalom az elmúlt 30 évben, vagy tegnap volt az inodalmi nobel a kiosztása, hogyan reagált a magyar társadalom? kettő októberében Kertész Imre, Imre Nobel-díjára. Szint... De erre a Nobel-díjra is, hogy az új Nobel-díjas hogyan viszonyult Orbán Viktorhoz, hát ki nem szakarja lehet, ez egy irodalmi díj. És mindjárt lesz neki egy olyan politikai vonzata, ami engem lehetséges, hogy az 52. ezredik napon érdekelni fog, de hogy az első napon nem, az kábisztos. Ehhez képest ezzel külön cikkek szólnak az új Nobel-díjas és Orbán Viktor viszonyáról, mint ha egyébként Orbán Viktor egy irodalmi tényező lenne. Abszolút, és hogyha megnézed a mostani nyugat-európai választások, valamilyen csak a nyugat-európai választások érdekelnek minket, tehát az, hogy a a földnek a négy de az egyébként Európán kívül van, a senkinek, de mindegy, ez egy külön kérdés. <gül> mindegy. Nyugat-európai nyug nyug nyug nyug nyugat uh, választásokra uh, adott reakciókat is ez határozza meg, hogy találok egy közös képet éppen aktuális miniszterelnökkel, vagy korábbi miniszterelnökkel. Mint hogyha egyébként ezt határozná meg egy ország vezetésének a profiát bármilyen szempontból. És csak arra, arra példa szerintem mind a kettő, és hozzáteszem Kertész egy olyan szerző volt, ha valaki olvasta is ő, tehát, hogy ténylegesen az ő szövegeit, és nem csak interjúkat, tudja, hogy ő egy besorolhatatlan szerző volt. Tehát, hogy ő most valójában milyen értelemben volt konzervatív, liberális, baloldali, ez egy óriási kacsvasz volt nála. Önmagát is másnak és másnak ö, vallotta mindig. Tehát tökéletesen lényegéből fakadóan alkalmatlan lett volna arra, hogy, hogy ilyen típusú polarizációt, ö, Polarizáció az ürüsként lehessen összehasonlítani, és mégiscsak sikerült. Ez szerintem arról szól, amiről múlt héten is beszéltünk, hogy az emberek a világnak az impulzusait próbálják egy koherens történetbe helyezni, és ha valakinek nincsen közvetlen tapasztalata, például egy írói munkássággal vagy egy politikai párttal kapcsolatban, akkor megpróbálja kapcsolni azokhoz az identitáskérző elemekhez, amiknek fontosak. Például, hogy az aktuális magyar kormányzathoz milyen viszonya van. Ha pedig nincsen semmilyen viszonya, akkor elszállj ki. Nem tudom, hogy te emlékszel-e, hogy egy év, csupán egy évvel ezelőtt kikapta az irodalmi nobel az illetőnek még az egyetlen könyvét sem adták ki. Magyarul egy szót se róla, mert a nevét sem tudják kiejteni. Tehát egy kiváló szerzőről van szó. Ki ő? Abdel az a gurnath hívják, aki gyakorlatilag a 80-as, 90-es éveknek a 90 Közép-Afrikából Európába menekült diaszpóriáinak a tapasztalatairól elképesztően magas irodalmi színvonalon ír, ráadásul angolul, tehát könnyedén fordítható lenne vagy arra, tehát őt nem lehet bekapcsolni ilyen típusú, ilyen típusú identitásképző viskólusú. De valójában akkora? Igen? Csak azt szerettem mondani, hogy én dolgoztam a könyvtárásban viszonylag sokat, és ott lá látni lehet azt, hogy kínlódnak a marketingesek, hogy hogyan lehet valahogy aktuál politikához kapcsolni egy tisztán művészeti alkotást, meg lehet meg a választó, a, a, a fogyasztó. Valójában, de nagyjából ez ugyanarról akartalak. Ez minek a következménye? Ez egy borosztan jó kérdés, én mindig azt szoktam erre első ö, reflexből mondani, hogy a polarizáció egy. Egészség... Igen, csak az az érdekes, hogy közben, miközben az emberek ezt kajálják, ha rákérdezel, akkor mindenféle eszméletlen baromságokat mondanak. Tehát amikor én bátortalan kísérletet tettem arra, bár e, a mostani kejfejelcsi értékintetben egészen más, mint a korábbi volt, hogy beszélgessünk a háborúról, narratívákat mondtak föl. Uh -huh. Félek, és nem, ak nem akarok senkit megmenteni, félek, hogy ez nagyon gyakran tényleg arról szó, hogy az embernek nincsenek saját képből szerzett információ. Nem feltétlenül úgy, hogy a fontvonalon Szereste azokat, de hogy van. Hogy de, nem is, de, nem, de én nem arra kértem őket, hogy meséljenek. De milyen érdekes dolog, ugye, hogy az elején még mindenki elküldött valakit Kijevbe hogy mondja meg, hogy mi van a boltban, most már senkit nem küldenek kijevbe, leszállítva vűt Rütkót, aki gyakorlatilag a világ bármely pontján bármikor otthon van, és bármikor beszámol arról, hogy éppen hogyan fúj a szél, de viszonylag kevés vűt Rütkó van, és ez nézőpont kérdése, hogy szerencsése vagy szerencsétlen. De az emberek saját maguk attól még mondhatják azt, hogy nekik egyébként, és akkor beszámolnak valami olyan benyomásról, amit ne összeszedtek a legkülönbözőbb helyekről, miközben nem voltak Kijevben, De nem. Fölmondják az egyik vagy a másik narratívát, és amikor azt kérdezem, hogy ön hol van, nem is értik a kérdést. Tehát amikor azt mondom, hogy kivonni a politikát, akkor gyakorlatilag néha úgy tűnik, hogyha kivonom a politikát, nem marad semmi. Olyan lesz, mint ez az LGT-féle primadonna a és aztán kész. Kidd hogy a ruha alatt nincs ember. Igazából arról beszélünk, hogy hogyan ahelyett a saját lábunk járnak, hogyan támaszkodunk teljes egészében úgynevezett Jó, csak ugye közben azt lehet tapasztalni, hogy mit ez így van a propagandagépezet, ezt egy tízes skálán kilencesre meglovagolja, ha nem tízesre. Persze, de annak az a dolga. Basránc, hogy kicsit színikusan fogalmazok, de... Hát igen, az a dolga. De, de János, az iratik oldóra itt van. Te Jó, csak hát az iránytű intézet is ennek következtében, meg az egyensúly intézet, meg a nézőpont intézet, a hány intézet, meg a kejfejancsi, az ennek következtében permanensen, annak függvényében, hogy éppen mit nevezünk ellenszélben van, de más az eset az egyensúly intézetnek, a kejfejancsinek, a nézőpontnak, miközben a szél ne, ugyanaz. Igen, de a, melyiknek a tornádónak a magjában szerencsére nagyobb a és ott lehet. Lehet, lehet zárójelbe tenni ezt a fajta, fajta működési módot, de hát én a saját uh, családomban, meg úgymond saját köreimben is érezem ezt a fajta ilyen reflexzeli működést, ami egy tehát, hogy nagyon furcsa helyzet tud lenni. Mi volt a hét legérdekesebb pillanata, ha volt ilyen? Hát rossz embertől kérdezed, nekem most a tegnapi Nobel-díjosztás, én mindig én izgatott hogy kikapja. Nekem, nekem ez volt a nagy izgalom. Még drukkoltál a azért? Én mindig a érte, és a kasszahorkaiért is persze. És csalódás volt? Ilyesügyet. Hát, de csalódásnak nem mondanám, tehát én... én, én... De például ismerted a kitüntetettet? A... Képzeld, de, hogy őt nem olvastam még, de két fénnybe megvan ott hogy most már bekészítettem, hogy akkor megismerjem. Egy nagyon kedves barátom ajánlásra megvettem pár hónapja. Te pedig képzeld el, hogy én elindultam múlt héten, talán szombaton... Egy este a 9. kerületre be, ahol felolvasott Nádas Péter, és nem tudtam elmenni, mert nem tudtam leparkolni. <gül> Azt hittem, hogy a felolvasásról nem tudtam Nem, nem, nem. nem. De egyszerűen mire leparkoltam volna, addigra vége lett volna az estnek. Le kellett volna tenni az autót a Petőfi híd Budai híd főjénél, de ezt nem tettem meg, és teljesen reménytelenül köröztem a BMC környékén. És azt látod, mi, mi, mi szerencsétlenek arról beszélgetünk, hogy miért minden a politikai kétdivázírós kérdben értem elődik, miközben van egy ilyen százunk, akiről hetekig beszélgethetnénk, hogy hogyan forgatta fel a, a, a prózát virágyodalmi szinten. És abban a korban érünk, amikor, amikor velünk együtt lélegzik, és láthatjuk a felolvasásait. Elképesztően érdekesebb dolgok lépettek, mint ez a sok marosság, amivel egy. egymást. Bocsánat, hogy most ilyen boomer lezárást a végére, de ez engem nagyon szokott izgatni hogy mennyi, mennyi kincseben a lábunk alatt, amin áttaposunk, át és érdeklően a dolgokkal foglalkozunk helyettük. Te Kunárpádot olvast? -e? Igen, sőt, véletlenül személyesen is ismerem. És milyen? Nagyon jó, hát a Kunárpád a... Nem, az ember a, könyv, a könyvet, azokat olvasom nem, abban nem, a tempóban, hogy tudom. Az ember szerintem, de én régen ismertem, tehát már több mint tíz éve nem tájkoztunk, szerintem egy elbízoló, kedves, szerény, nyugatember. ember. Ő például nem lehetne belerángatni, vagy nehéz lenne belerángatni egy ilyen a csarkodó öringésbe. És mindenkinek ajánlom a boldog észak című regényét, miközben költőnek is kiváló. Igen, azt képzeld el, hogy visszautasítottam, mert azt mondtam, hogy mert valaki kölcsön adott volna két könyvet, de csak az egyiket fogattam, mert rosszul tettem? Persze. Már csak azért is, mert ezt most ezt, a, ezt a, az emigráns témáját, ezt gyakorlatilag trilógiában fejtik ki. Azt, azt olvasom. Összefüggő szövegek. Csak visszafelé. Csak... Hát igen, hát az is egy érdekes, érdekes program. A harmadikat olvastam. Először most olvasom a középsőt, és megkapom az elsőt. Ez kicsit olyan, mint hogy az újabb generációk a Star találkoznak, hogy a későbbi trilógiákkal kezdik, és a... Igen, ezt elvesztettem, az elejét láttam, aztán annyira nem érdekelt, hogy... De téged az Avatar is érdekel. Ó, hát még milyen, milyen titkos információi vannak, persze, hogy érdekel. Igen. Én nagy, én nagy science fiction rajongó vagyok. Igen. Ki tudja, hogy a Pegazus hol van elrejtve a telefonodban? Na Isten áldjon édes fiaim. Szia! Jaj! Van a Nine Inch néznek egy száma, amely azt mondja, hogy minden hét egy, vagy nem, nem teljesen egy, nem, most ebbe bele, bele zavarodtam. Mennyire más ez a hét, mint a múlt hét volt? Most meg kéne nézni, hogy annak a számnak mi a címe? Mennyire más ez a hét, mint a múlt hét volt? Igen, tehát mennyire folyik össze az idő. Tudja, van ilyen ez a mindig hétfő van, vagy va, van, van valami időtlen idők, valami ilyesmi na, cím, a Bill Murray jelezem, vagy mindig ugyanazon nap, föl, vagy legalábbis ez a kényszerképzete. Igen, Ige. nem, nekem más, nekem más, nekem nagyon más. Most nem vagyok Magyarországon. Strasbourgban van, talán. Nem, most a Firenzőben vagyok. Ah, a honpola nagyon irigyli. Azért, mert vagyok. vagy? Igen. Hm. Egyszer csináltam a honpoláról Firenzőben egy fényképet, ami nem volt rajta. Feljebb helyeztem a készüléket, és akkor a telefonomat, és akkor meg, megmutattam neki, és egyáltalán nem volt rajta. <gül> Félyen nagyon sokan illik. Szerintem ilyen miniszter, mint amilyen ön, meg ilyen alapítványi izé, meg rengeteg funkciója van, azt nem írlik, de Firenzében sokan lennének. Milyen az idő Firenzében? Hát most még csak éppen, hogy reggeledik, de... Tegnap ilyen volt? Tegnap érkeztem délután, de akkor azt mondták, hogy ilyen 26-27 fokornak közben. Este felemesítő volt nem? És mit csinál a ha szabad megkérdeznem? De ha nem, akkor úkoriuk át, Isten ments, hogy olyasmit kérdezzek, amit nem szabad. Én mert az Európai Egyetemen, itt van, itt van az Európai Egyetem, és ott van egy konferencia, amin, amin, amin részt veszek. Felszólalok, aztán pedig majd megyek haza. Strasbourg Firenze, az hogyan teszi meg az ember? Repülővel? Kocsival? Hogyan? A repülő? Rep Frankfurtról... Strasbourg-Frankfurt autóval, és Frankfurt. Uh, Strasbourg-Frankfurt autóval, az mennyi? Attól függ, mekkora forgalomban forgalomban a, a német autópályákon. Lehet. Szerintem a, leg, a legrövidebb idő azon két-két és fél óra, és hátonnantól meg aztán korlátlanak. Ön vezet? Nem, nem, nem. Ilyenkor nem? Ja. Ilyenkor nem ön vezet? Nem én vezetek, mert nem azért autóval megyünk ilyen nem csak megkérdeztem volna, hogy milyenek voltak a benzinárak, de a ezek szerint azt se tudja. Nem, nem, nem tudom, nem, el, nem Ön azok közé tartozik, aki egy autóban ül és dolgozik? Igen. Előtte a laptop? Hát vagy a laptop, vagy olvasok, vagy, vagy írok, vagy valamit csinálok, vagy telefonálok, de igen, igen, átlában. Jól tudja ezt csinálni? Jól tudom, mert jól, jól, igen, igen. Tehát az, hogy csak úgy ül, olyan nem nagyon van. Nem, akkor elolászom. Igen, nekem régen voltak olyan uh, ismerőseim, talán barátaim, de inkább ismerősöknek mondanám, akik a Szovjetunióban tanultak, és ott akkora távolságokat tettek meg, és az egyes távolságok között annyi ideig kellett várakozniuk egy-egy városban, hogy olyan képességük volt, hogy bármelyik pillanatban el tudtak aludni. Tehát ha volt tíz percük, mert nem tudtak mit kezdenek, akkor kilenc percig aludtak, és a tizedik percben felébredtek, és pontosan tudták, hol vannak, pontosan tudták, hogy mi a dolog, de annyi időt kellett tölteni különböző reptereken, meg várakozással, hogy ez a vérükbe ívódott. Ez gyakorlatilag nálam is így van most már. Ez, és ebben a biztos évek nagyon komoly előrelépést jelentettek ebben ennek a kis, ennek a kialakulásában. Mert akkor ugyanígy, ugyanez az engedeteget állandóan a repülőtöreken Nem emlékszem már pontosan, hogy egyszer volt a régen, aki nem tudom, Bolíviában üdvözölte az urugváiakat. Önnek a munkatársai mindig adnak valami előkészítő anyagot, hogy ahol van, vagy akivel tárgyal arról, tudja, hogy kicsoda. A kérek adnak, de nem mindig kérek. Elég sok embert ismerek már, te ma is akikkel találkozom. Például az egyetem igazgatója, az Európai Egyetem elnöke, bocsánat, illetve a, a nemzetközi kormány, hogy fogalmazzam, nemzetközi kormányzat tani intézet vezetője, őket jól ismerem részben, azért is, mert még biztosként is dolgoztam egyik velük, tehát elég sok embert ismerek így a a ebben a körben, amiben mozgok, hogy van nem kell átírni. A beszédeit ön írja? Hát nem írom meg általában. Én mondom. Szóval ezt De ahol slágbortokat adnak a munkatársak? Ha kérek, adnak. De általában jobban szeretem, ha magam gondolom át. Tehát ha, ha bármennyire is van valami közöm a területhez, akkor általában magam szoktam átgondolni, mert akkor kérek csak általában anyagot, hogyha valami nagyon tőlem nagyon távol eső terület az, amiről beszélni kell, és akkor és egyszerűen nem, nem, nem, nincs megfelelő, nem, nem hogy tudásom nincsen, de még megfelelő gondolataim sincsenek az a távol területről, akkor általában szoktam kérni, hogy segítsenek és írjanak nekem, de általában én szeretem magam, magam, írni, magam írni, meg magam mondani, hogy magam átmondani a dolgaim. Ma nagyon sok mindenkivel álmodtam, de anélkül, hogy meg akarnám bántani, vagy izé érzelmileg itt megérinteni, képzelje, magával is álmodtam. Már nem emlékszem pontosan, hogy mit, de álmodtam. Éről nem volt kell, mert... nem, a, a, Az alaptörténet az az, amikor a rádió tulajdonosan álmodtam, még a rádió hú esetében, mert ott nagyon sok gondom volt, és ott nem tudom, ez együtt járt ezzel, és a barátnőm, akit már egyszer ma idéztem, ezt kifogásolta, hogy vele sokkal kevesebbet álmodom, mint a rádió tulajdonossal, és a rádió tulajdonos, aki nem volt minden szempontból egy jó ember, de nagyon jó humora volt. Amikor ezt egyszer előadtam olyan helyzetben, hogy mind a hárma jelen voltunk, akkor azt mondta badastamás Tamás a Krisztinának, hogy vegye meg a rádiót, és vele fogok álmodni. Ez minden vonatkozásban őre nem vonatkozik, de lehetővé teszi azt a kérdést, hogy ő szokott-e álmodni? Néha, ritkán, ritkán. Jól alszik? Nem, általában jól szoktam aludni, igen, igen, igen, igen. Ez összefüggésben van az, hogy elfárad? Igen, igen. Én nagyon mélyen alszom, és ebből, szerintem ebből van, nem, nem álmodom, illetve nem emlékszem az álmaimra, mert ugye, ugye állítólag mindig álmodunk, vagy tudom, azt mondják alváskutató. És hány óra kell? Hány óra? Hát, ami, ami, ami a normális hétköznapi munkavégzés lehetővé teszi. Tudok. Nem, hogy hány óra kell hozzá? Hány óra alvas? Hát nem tudom. négy óra alvással simán tudok működni, de természetesen ügyölek arra, hogy ilyen elővigyázatosságból is, hogy nem tudom, hogy ilyen 7, 7 óra alvás lehet. Én nem vagyok ez az éjszakát át dolgozó és soha nem fáradó ember, legalábbis hihetem azt, hogy az vagyok, de azért utólag visszatekintve az ilyen időszakokra azért látszik, hogy fárasz vagyok, akkor indenültel vagyok. akkor. Há, igen, ezt ismerem. Hát... Elnézést, ki az az ember, aki meghalt nagy valószínűséggel, de nem jöttem rá, hogy ki ő, de ő megemlékezett róla? Tegnap? Igen. Ő Molnár Sándor, ő a vesprémi antikvárius volt. Nagy jó a kép, és próbáltam rájönni, de hogy talán ketten írtak hozzá, de ők se a nevet nem említették, és valószínűleg ő se véletlen nem írta oda, hogy kiről van szó. Hát veszprémben ez, ez köztudott volt, tehát Westphémben kívül Sándor nem volt ismerős, és Westphémben köztudott volt, hogy meghalt, úgyhogy nem kellett többlet. Én ebből ők Westphémé. Tessék? Én nem vagyok Westphémé. West igen, igen, de szerintem lehet, hogy is volt az antikváriumában. Könnyen lehet. A belvárosban volt. <kül> Együkörben. hát ő, ő, egy, ő egy szerintem egy nagyon fontos személyiség volt Veszprémben, meg az én életemben is úgyhogy -e? és honnan ismert abból adódóan hogy o, o, egy, egy intézmény volt Veszprémben belül? A városban, hát egy intézmény, mert egyetlen antikváriumban volt Veszprémben illetve egyeslen jelentős antikváriumban volt, ha azt volt egyébként van, de az antikvárium azért egy picit több. És, Veszprém nem tud eltartani több antikváriumot? De lehet, hogy eltudna. Ezt is nagyon nehezen tudtuk, mondhatom, hogy tudtuk, mert, mert, mert azért az állandó állandóan, állandóan ezen gondolkoztunk. Én, én Sándor... Az emberek nem tudják, hogy egy nagy antikvárium járó, tehát ön nem csak Veszprémben, Budapesten is gyakran járja ezeket a műintézményeket. Én nagyon szeretem az antikváriumokat, igen, igen, annak idején mindig, azon, amikor egyetemistag voltam, és egy-egy nehezebb előtt voltam, akkor mindig, mindig azon fogatkoztam, hogyha most nem megyek át, akkor elmegyek inkább antikváriumokat. Ami így utólag egyébként a megélhetés szempontjából, aztán nem lett volna jó választás, de a lelkem jó, lesz szóval én nagyon szeretem az antikváriumokat, igen. És azt mi így, tulajdonképpen mi így, így találkoztunk Sándorral is, mondjuk egy 20-25 évvel ezelőtt, Azért hogy sokat küzdött azért, hogy az antikváriumból meg lehessen élni, meg egyáltalán bér lesz, ki, az, ki, tudja fizetni, ezért, ezért indultak el olyan szervezett programokat is, tehát íróolvasó találkozókat szervezett, irodalmi programokat szervezett, aztán már ilyen közéleti vitelesteket is szervezett, és az antikvárium, aminek egyébként a befogadó képessége, a beszékezik, akkor mondjuk egy maximum 20 ember fér el, de mégis a maga módján valahogy ilyen eléggé központi helye lettek mi kulturális éle, vagy közéletnek fogalmazódni. Kun Zsuzsa, aki a Klubrádiónak egy egészen másoktól megkülönböztetett lett oszlopos tagja, megkérdezte Jancsó Miklóstól, amikor meghalt a Hernádi Gyula, hogy most, hogy meghalt a legjobb barátja, ki lesz a legjobb barátja, és akkor Jancsó Miklós visszakérdezett, hogy tessék, és ezt én soha nem fogom elfelejteni. Most, hogy meghalt, kiveszi át a helyét? Hát pont erről beszélgettünk tegnap röviden a beszpémé barátaimmal, hogy, hogy legyen az antikváriummal. És én amellett voltam, hogy, hogy, hogy mondjuk fel a bérleki szerzőzést, és, és szűnjen meg az antikvárium, mert most nem, én nem látok magamban annyi, hogy nem annyi előtt, vagy annyi kapacitást, hogy Sándor nélkül fenn az antikváriumot bármilyen formában is. Aztán ne, mennyiben nem volt ebben bárki más finanszírozó a, a, a személyén felül? Nem, az ő, ő volt alapvetően a bérlő, és ő volt a, a, a cégnek a tulajdonosa, amelyik az antikváriumot működtette, de a várossal voltak mindenféle ilyen rendezvényekre vonatkozó meg Pénz, euh, támogatások meg, meg alapítványoktól is kapott programokra vonatkozóan pénzt. Tehát elvileg nem lenne reménytelen azt mondani, hogy akkor beáll a helyére egy, egy alapítvány és viszi tovább az antikváriumot és szervez programokat. Sándor emlékének adózva csak túl sok ilyen, hogy mondjam, szomorú példát láttam az ilyen Hát, szerintem egy életművet be kell tudni fejezni is, mert hogyha mindenáron folytatni akarjuk, akkor az esetek egy részében ebből már csak ilyen szomorú verkődés lesz, és ez nem szeretném. Tehát, hanem, szerintem Veszpőm jobban jár úgy, hogyha erre az antikváriumra úgy emlékszik, mint, mint ami Sándorral együtt, vonás Sándorral együtt, és, és az ő életének a végével az antikváriumnak is vége van, mert ott még nyilhat Veszpőm a más Jó Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor Átmenetleg vagy tartósan Veszprém antikvárium nélkül marad-e? Ezt tudom. tudom. Fáj... Van-e ennek szimbolikus jelentősége? Tehát milyen az a Veszprém, ahol nincs antikvárium? Van, van. Éppen ezt akartam mondani. Hogy nekem ez egy nagy fájdalom volt gimnodista koromban, hogy nem. A Vesz... akkor nem volt veszprém antikvárium, hanem időnként csináltak olyat, hogy megyei könyvt, ez a 80-as évek elejéről beszélünk, a megyei könyvtárban, a szombathelyi antikvárium ilyen kihelyezett mm -hmm. könyvásár rendezett, és hát persze nem a legkapósabban, a legvonzóbb formiait hozzá elveszménybe, ahogy az ilyenkor már lenni szokott. És én akkor az én fejemben, az én mondjuk, hogyha kamaszodó fejemben, akkor az antikvárium, a polgárosodás, meg a városi léthez valahogy összekapcsolódott. Tehát én a Budapestet nem, ugye vannak a gyerekkornak fázisai, van amikor azért itt, Nézi, lebilincselve egy, nem Budapesti gyerek. Budapesten villamosok vannak, hol nem egy mozgó lépcső van. Van, aki az autómosókba feledkezik bele. Igen, ez még van Budapesten kívül is, de, de annak idején igen. Meg az úttörőháznak ez a, emlékszik erre a lámjára, ami földobja a labdát. De magára az úttörőházra is emlékszem. Úttörő áruház, igen. Én is emlékszem magára az úttörő és is. Tehát voltak ilyen fázisok, és a, a, a kamaszkorom vagy a gimnázisra éveimben ez a csodálat, egyik, egyik pontja, ezek az antikváriumok voltak a, a Budapesten. És e, éppen ebből adódóan számomra azért igen, a városi lépnek, vagy fogalmazok úgy, hogy a polgári lépnek, igenis attribútum az antikvárium. De hát meg meglátjuk. De ezt ez nem szeretném, hogyha, hogyha hogy, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy Sándorral ráépülve meg minden áron, Összeszorított fogakkal is, vagy ajkakkal is, de miközben nincs ráétegült, akkor is. vigyük tovább, meglátjuk, hogy, hogy lesz majd. Szerintem be fog zárni az antikvára. Firenzében milyen magánprogramot bonyolít, ami egyébként nincs összefüggésben e, a tárgyalásaival, de Firenzével összefügg? Lehet ez egy kávéház, lehet az egy Semmi, templom? Semmilyen. Nem annyi történt, hogy tegnap még vacsora után elmentünk természetesen megnézni a, a Firenzei Székesegyházat körben futottuk, fogalmazunk így, hogy körülsételtünk, de egyébként semmit. Tehát most már megyünk ki az egyetemre, és akkor ott leszek egész naponnan meg a repülőtére, és megyek Bécsbe, aztán Bécsből haza. Ahányszor felébred, az mindig teljesen természetesnek veszik, kiindulva az antikváriusból, aki idősebb volt önnél, de én minden reggel megállapítom, hogy most se haltam meg. Így, szoktam. <laughs> Rá szoktam csodálkozni, igen. Igen, az életre azért jó, de teljesen indokolatlan pillanatokban is jó megállni, és pillanatra szóval is arra gondolni, hogy, hogy hát egyrészt ez milyen, milyen csodálatos, hogy az ember él, hogy itt, itt van, és hogy ez, ez, ez van, tehát ezt, ezt, ezt éljük, ez bármilyen furcsa is, de nem szabad szerintem belefelezkezni, vagy olyan értembe belefásulni a hétköznapokba, hogy, hogy az ember legalább egyszer egy nap ne csodálkozzon rá arra, hogy milyen jó volt-e ideje észlelni, hogy ki lett az irodalmi Nobel-díjas? Igen, de én őt nem ismerem, hogy őszinte legyek. Meg is egy... A Filipov nem olvasott még tőle semmi se, de két könyve természetesen van tőle, és arról beszélgettünk, illetve én azt vetettem fel, hogy mennyi. Mindjárt a politikáról és a politika helyéről az életünkben esett szó egyebek között, de sok minden másról is, hogy vajon normális dolog-e az, hogy itthon többet írtak, vagy jószerűvel többet írtak e, arról, hogy ez az illető miket mondotta a magyar miniszterelnökről, mint hogy e, e, Nobel-díjat kapott. Tehát Nobel-díjat kapott, de egyébként valamikor januárban nagyon lesújtóan nyilatkozott Orbán Viktorról, és erről olyan hosszan írtak, hogy... hogy azok gondolkodtam, hogy vajon ez, ez, ez milyen logikára épül, de nem sikerült rájönnöm. Hatalmi, nálunk minden, most már az egész közélet hatalmi. Hat hatalmi és ellenhatalmi logikára épül föl. Tehát mindig mindent, mindig mindent kapcsolatba kell hozni valahogy a hatalommal, mert és ez, és ez nem az emberek gondolkodása lassan, mert ilyen lesz talán, talán az is. De hát így, így értelmeztetik velünk a, az eseményeket. Ha ez egy grafikonom van, akkor ez emelkedik, süllyed tagnál. Um, szerintem emelkedik. Tehát, egyre, tehát Én azt látom, hogy a, egyrészt ez a, a politikáról szóló írásokban is így van, de most már a politika határain túl a hétköznapi életről szóló írásokban is így van, hogy mindent az írók, az elemzők Orbán Viktorhoz képest határoznak meg. Tehát van olyan, hogy észak, dél, kelet, nyugat és Orbán Viktor, ő az ötödik irány. Igen, vagy, a, vagy olyan, mint a naprendszerben a nap, tehát, hogy mindent gondolják, vagy úgy értelmeztetik a magyar valóságot velünk, hogy létezik Orván és, és mindennek csak annyi van a relevanciája, amennyiben ez kapcsolatban hozható vele, és, és mindent kapcsolatba egyikeznek hozzá. Pro, kontra, egyaránt. Ez valami helyet van, vagy ez egy plusztartalom? Szerintem ez egy intellektuális gazdaságossági szemlélet, fogalmazunk így intellektuális gazdaságosság szemlélet? Nem kell gondolkozni. Ezt mert felírom, az, ezt mert nagyon. <gül> ja. mert, mert hogy a koronantól kezdve mindenkinek, ha egy aha élmény, aki szereti Orbán Viktort, és azt mondják, hogy Orbán embere, ezt csinálta, azt csinálta, akkor nem kell azon gondolkozni, hogy ki is az Orbán embere, hanem persze, hát akkor, ez. Aki meg nem szereti Orbán, biztos, az hasonlóképpen Orbán embere, ezt csinálta, azt csinálta, és úgy jól, hogy nem kell utána járni az információnak, nem kell arra kényszerülni, hogy saját maga alakítson ki véleményt, hanem ilyen kész véleménypaneleket kap, és akkor ezeket használhatja, beépítheti a saját gondolkodásába, és nem kell gondolkodni közben. Azt írja xy aki férfi, hogy az intellektuális uh, uh, Ja nem tudtam. Intellektuális, mi csoda? Gazdaságosság. Gazdaságos. Gazdas, nem tudom, a saját írásomat nem tudom elolvasni. Gazdaságosság az olyan, mint az ismeretelméleti takarékosság. Igen. Így van. Egyébként igen. Van egy vagy két ember, aki követ bennünket, ez önmagában figyelemre méltó. Igen. Ez az illetőnek az elismerés egyébként, hogy ő az ötödik irány? Igen. Szerintem igen. Ez, ez, ez, ez az ő elismerése, Még azok ártali elismerése is, akik egyébként gyűzödik, vagy vagy nem. és a, a megszólalásaikban egyébként igyekeznek mindig becsmérlő mondatokat mondani, róla, de ahogyan bárki más megjelenik, és az ő vele hozzák, Összefüggésben ez végül is az öden De gyakorlatilag egy olyan szerepet tölt be, ahol neki már nincs is szüksége megnyilatkozni, mert az emberek egyébként be tudják helyettesíteni bármivel, mert hogy egyébként egy olyan viszonyítási pont lett, amihez képes saját magukat meghatározzák, és hogyha egyébként ez hiányzik, akkor képesek bizonytalanok is lenni, hiszen olyan mondatokba is beleszövik a nevét, ahol az ember azt gondolná, hogy semmi helye nincs. Igen, igen, igen. És lehet, hogy ez a, a, egy történelmi. Korszaknak, vagy egy szörnyűsömi rendszernek az egyik ilyen, és ha csak közvetett definíciója is, de definíciója, hogy, hogy ilyenkor már Orbán Viktor nevével olyan dolgokat is összefüggésbe hoznak, amik egyébként csak időszerűségében ugyanakkor történnek, de semmilyen okokozati kapcsolat nincs közte és az esemény között. Vele erről néha szó esik? Hogy ő egy ilyen. De ezért... nem, de igen, miről? Tudja, Mert akkor... Mert, az az érdekes, hogy egyébként azért rossz, hogy Orbán Viktor nem áll e, a sajtó rendelkezésére, hogy ilyen dolgokról például nagyoban el lehetne beszélgetni, miközben lehetséges, hogy benne erre nincs igény, tehát most ezt nem fogom elmondani, de, de hogy, hogy egyébként valaki, akinek a nevét olyan környezetben is említik, ahol neki egyébként elképzelése sincsen, hogy hogyan kerülhet oda, hogy vajon hogyan éli azt meg, hogy egy olyan szereplőjévé válik a közbeszédnek, amelyben úgy válik legendává, hogy közben még él? Igen, de ez lehet, hogy egy, vezető, egy vezetőnél, egy ország vezetőjénél ez a jobb pik megoldás, és nem pedig az, amikor állandóan nyilatkozik, mindenről beszél, nagyon tudott <tos> kommunikációt folytat, és ebből adódóan törőli időre esendőnek, vagy, vagy, vagy borzlatozónak is tűnik. Én azt látom, hogy a magyar választópolgár nem nagyon szereti a borzlatozó politikusokat. De az nem, nem, nem honorálja azokat a fogalmazók is, emberi, emberi gesztusokat, amelyek a gyarlóságokat mutatják föl. A, a, a magyar választópolgár jó részt azt várja a politikustól, hogy ő kristálytisztán, egyenesen, szilárdan, kanyar nélkül, tévedés nélkül mindig pontosan tudja, hogy mit kell tenni és ennek az elvárásnak lehet, jobban megfelel az a fajta zárta kommunikáció, amit ő folytat. Lehetséges, akkor nem vagyok magyar választópolgár, függetle attól, hogy magyar vagyok is választópolgár. Ön ezzel szemben gyakorlatilag minden második nap ad egy hosszabb interjút, ami korábban a funkciójával ugyan összefüggésben lehetett volna, de most valamiért annyira homlok térben van a tevékenysége által, hogy nem hogyha aggódnék, ami hogy ne lenne önnek mondandója, mert olyan még nem fordult elő, de ilyen gyakran még soha sem nyilatkozott. Legalábbis a hazai számára, ha nem csalódom. Ez így van, ez így van. Mert hogy egy kiváló sajtófőnökön van, aki... A... Együtt utaztunk a metró. Na. De ő éppen telefonált, és nem szavartam. Hát, mert dolgozott, látja. <gül> nem, hát ugye van egy nagyon nagy érdeklődés, nyilvánvalóan Jól azonosítható, és a drámaiság szempontjából is egyszerű forgatókönyv van. Év végéig meg kell szerezni a pénzt. Ősünk elindul a legkisebb királyfiként, hogy Igen. Ki a pénzt. Viszonylag könnyen, ez két hónap alatt ki fog derülni, hogy sikerül. Így aztán magából is lesz egyébként egy ilyen legenda. Mert ugye az, hogy pénz, oké, de ugye ez nem egy, nem egy, nem egy, nem egy címke nélküli pénz, ugye. Ugye ennek a, ezekhez a pénzekhez szakmailag emberek nem tudnak hozzászólni, mert fogalmuk nincs, hogy miről van szó, csak azt tudják, hogy nagyon sok pénz, mert két különböző dolog, szerintem nagyjából ez az, amit az emberek tudnak, vagy talán ennyit se. Ehhez képest sokkal jobban tudják azt, hogy erre a pénzre ugyan szükség volna, de ezt, az, ez, ezt ez a kormány nem érdemli meg. Itt aztán ugye van egy elég jelentős gond, hogy most ezt a pénzt nem a kormány kapja, hanem az ország. Ennek következtében ha nem kap a kormány pénzt, akkor az ország se kap, és akkor nekik rossz lesz, de ebben nem gondolnak bele, hiszen ez egy nem létező pénz. Még nem kapták oda, még nem lopták el, ahogy ezt szokták mondani. Ennek következtében az ön legkisebb királyfi szerepe kiegészül azzal, hogy vajon jó-e az, ha megkapjuk, vagy pedig ez egy olyan büntetés, amit egyébként ez a kormány megérdemel, miközben az ország nem. Azért ez egy nagyon sajátságos népmesem benől a legkisebb királyfi. Igen, igen, bár én ennek a, ezzel a dimenziójával nem foglalkozom a törzének, de ez így van, ez egy összetöltése. Hát de hát van, aki drukkol önnek, van, aki nem drukkol önnek, ez önmagában nagyon sajátságos. Hát, de ezt megszoktam. Ezt meg, ebből a szempontból úgy, sajátságos, de nem újdonság. Beleért vagy a navracs is megérdemelni, de a kormány nem. Mert hogy mennyire jobb, az mennyire jobb a Navracs is, mint az Orbán Viktor nem. És Navracs is nem a saját maga királyfia, hanem az Orbán Viktor királyfia. Na, itt aztán már nagyon bonyolultak kezdünk lenni. I Igen, meg mennyivel aljasabb a Navracs is, mert ő is ugyanaz, mint a többiek, csak még színjátékot is játszik, mert nem tudom én beálltérletek rendszeresen megkapom. Igen. Az, hogy megkapja, az, az csak egy dolog, de sokkal érdekesebb az a logika, ami létrejön, és amely logikából ön már talán az egész élete folyamán nem jöhet ki, beleértve, hogy könnyen lehetséges, hogy ki tud jönni, hiszen arról beszélnek, hogy az emberek emlékezete az pár hétre terjed vissza, és a korábbi dolgokat meg elfelejtik. Igen, pont ezt akartam volna mondani, hogy ugye volt nekem olyan egy olyan időszakon, mondjuk a biztosi éveket is idevehetjük, és akkor, akkor akár hét évről is beszélhetünk, amikor a front vonalban, vagy a front politikában nem vettem részt, és én azt láttam, hogy az, embereknek bámulat, az emberek bámulatosan gyorsan felejtenek, egyrészt engem felejtenek, tehát én sokkal kevésbé voltam akkor felismert ember az utcákon és a különböző helyeken. Másrészt pedig a velem kapcsolatos élményeik is valahogy az aktualitások eltűntek az ezzel kapcsolatos élményekről, és ilyen alapbenyomás szinten maradt meg, hogy hát azért ez, mégis, nem tudom, ez egy, mégiscsak egy gerinctelen ember, vagy pedig éppen ő az, akivel ugyan fideszes, de mégis lehet vele beszélni, vagy még... Tehát ez egy, és egy-egy ilyen alaplenyomat maradt meg. Én szerintem, ha most lemondanék ma akkor egy fél év múlva már megint csak körülbelül ugyanezek az érzések felem kapcsolatban. Ezek a történetek minimálisan se befolyásolják, vagy valamilyen mértékben befolyásolják azokat, akikkel Sraszburban találkozott? Mennyire diszkrét egy biztos, tehát mennyire diszkrét a tekintetben, hogy most a Pranci-Princi párt nevében nemrég itt volt a fiala, és kígyólt békát mondott örről, meg azt mondta, hogy nekem azért nem szabad önhöz pozitívan viszonyulnom, mert vagy ez, én ott vagyok nála, de erről egy szót se szól, Jóhána Más, hogyha négy szemközbeszélgetünk, tehát tényleg csak ketten vagyunk, és más, amikor delegációk is benn vannak, azért bevett dolog, hogy a delegációkkal együtt tárgyalunk, és a tárgyalások végén 5-10 perc vagy negyed órára ketten külön gondolunk, és négyszem közbeszélgetünk. Nyilván, amit ott, ott beszélünk meg, az ott arról feltételezzük, az egymás informálására szolgál, és azt feltételezzük, hogy azt ugyan használjuk a munka során, de kicsit úgy, mint az újságíróknál a háttérbeszélgetésnél, de kifejezetten nem hivatkozhatunk forrásra. És uh, ilyen sem diszkrétek, diszkrét mindenki, aki, akit ismerek. Nyilván Johannes Hán esetében azért egy több éves ismerettség is, hiszen őt még azelőtt ismertem már, hogy én biztos lettem volna. Tehát egy több éves ismerettségünk és megkockáztató, hogy barátságunk is van. Nyilván itt más a, a, a bizalmasság szintje, mint, mint mondjuk egy Sophie-Inc. akiből, akivel... Igen, ez jó is, hogy említem, ugye kinyomtottam 50 ezer papír, de végül is eh, a mai eh, kejfejáncsi megint arra bizonyíték, hogy semmilyen papírra nincs szükség, eh, hogy eh, találkozott egy finn eh, európai parlamenti képviselővel, is, és ennek apróban azt akartam kérdezni, hogy az, hogy a a szocialista Tóthbert-talant leszavazták a tekintetben, hogy most megnyilvánuljon a magyar parlament a finn és a svéd NATO-tagság kapcsán. Az valójában arról szólt, hogy erről majd a Fidesz akar beterjeszteni egy törvényjavaslatot, vagy miről, mert egyébként ugye ennek a magyarázata kifelé megint az volt, hogy ez mennyire nem érdekli a magyar kormányt, miközben a magyar kormány ezügyben így nem nyilvánult meg, de a hazai akusztika, Láss Péter, ilyen a csárda akusztikája, erről szólt. Engem ez érzékenyen érintett. Különös tekintettel arra, hogy mi erről beszéltünk pár mondat erejéig kerek egy hete. Igen, én, hát én azt hiszem, hogy itt elsősorban az lehetett az ok, de nem vagyok benne biztos, mert a külminisztérium az előferésztő, ha jól tudom, és nem beszéltem velük erről, de gyorsan át kellett vinni a a szoros határidőre való tekintettel a, azt a 17 lépésnek a szóló törvényjavaslatot, amit a bizottsággal megtárgyaltunk és megállapodtunk. És ebből adódóan, ahhoz, hogy ez gyorsan átmenjen, ahhoz hozzáadatnak a törvényeknek elsőséget kell azt Én nem tartom. Szerintem bent van már egyébként a parlament előtt. Legyen egy le... hete is erről volt szó, csak uh, ugye a hazai logika az arról szól, hogy Törökország és Magyarország az a két NATO ország, ahol ezt még nem és hogy akkor ennek van-e jelentősége, vagy sem. Hát, én most ugye találkoztam finn európai parlamenti képviselővel, ő nem hozta szóba. Ugyanakkor biztos, hogy jelentősége a finnek számára. Szerintem, szerintem ez rövidesen meg fog történni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. El Kávé előtt, után? Előtt, előtt, és előtt, igen, abszolút. Szóval Reggeli előtt? Reggeli. Viszont hallásra, viszontlátásra. Viszont hallásra, viszontlátásra. Elnézős, a csalódást okoztam volna, hogy egy ilyen kvázi magántermészetű beszélgetést folytattam Navras és Tiborral, így is 8 óra 4 lett, Kivétesen nem vettem le az órámat, az pedig hogy egyfajtában nézegesem, hogy hány óra van. Nem csak a beszélgető partner, hanem önök irányában is tiszteletlenség. Jó! reggelt! Jó reggelt! Kis Amrus aggódott, amiatt, hogy vajon minden héten lesz -e beszélgetni valunk, és aztán megállapítottuk, hogy nem... A, ne, sajnos igen. Alaptal az aggódalma, és ezt azért mondom, hogy e, itt vagy te, itt is lehetne aggódni, amiatt, hogy hétről hétre, vajon van-e mi mindenről beszélni, de e, e, én ugye az eszemnek egy részét a papírjaimban hordom, Uh, de a mai beszélgetésekhez, te vagy a harmadik és egyben az utolsó interjú a mai reggel folyamán, ehhez ma jóformán előse kellett venni a papírjaimat, bár most éppen előveszem a zuglóval kapcsolatos papírokat, de lehet, hogy bele se fogok nézni. Uh, ahogy így az emlékezetemben van, hiszen ami a papírban van, annak egy része a fejemben is van, gazdag heted volt. Nem, mint hogyha egyébként a többi hét nem lett volna gazdag, de ez egy gazdag hét volt. Így is lehet fogalmazni. Csinálhatjuk fogaskerékszerűen, hogy én mondok egyet, te mondasz egyet, majd eldöntöd, ha megszólalsz, akkor majd teret engedek annak, lehet, amit... Lehet, hogy akkor a heti szürreálist mondanám csak. Figyelek. Ami a Fidesznek a legnagyobb találmánya volt a héten, hogy a múlt héten megrendezésé kerül díszpolgári diát adó Zubró születésnapi eseményre, Csicsicsicsó is ugyanazt az angol nyelvű levelet kapta, mint egyébként az összes testvérvárosunk. Igen. Természetesen nem mindenki magyar nyelvű, de azért az az én, vagy az volt a kollégák hipotézise, nyilván lehetett volna magyarul küldeni Csicscsónak külön, de az volt a hipotézisük, hogy azért ma már a diplomácia nyelve mindenhol a világban az angol, mert nem mindenki tud lengyelül, csehül, most nyilván magyarul a magyarok között lehet levelezni magyarul. De hogy evidens, hogy általában, hogyha külföldre írunk, akkor nem feltétlenül az adott anyanyelven, hanem angolul, és azt általában megszokták érteni, nekem az a feltételezésem ma is, hogy Csicsicsicsón is beszélnek angolul, legalábbis a polgármester de ebből lesz egy ilyen nagy fizetes lufi, mintha ez lenne a leggrandiózusabb kérdés a héten, mint egy diplomáciai. Maradj, maradjunk itt! sejtetted de azt, hogy ebből ez lesz? Nem, tudod, ez a sejtettem, de nem gondoltam. Vagy <gül> <gül> tudtam, de nem gondoltam. Szóval nem, tehát azért mondom, hogy ez a heti szürreális. tehát hogy mindenre gondolna az ember, de hogy ebből egy tényleg egy ilyen fideszes menedzser, mert ezt látszik, hogy Borbé Ádám a helyi igen. elnök produkálja, és aztán persze föl kell bíztatni Csicsicsó polgármesterét, aki láthatta jól érezte magát, nem mellesleg a delegáció a többször írásbeli kérés ellenére is csak pénteken el reggel reagált hétfő helyett, hogy akkor mégis jönnének ráadásul hatalán gyerekkel, feleséggel, a barátszerességével. Ezt is megoldottuk, pedig hát ez finoman szóval sem tartozna a hivatalos delegáció körébe, de ebből nem csináltunk kérdést. De úgy látszik, hogy ők megcsináltak a kabinet kérdést abból, hogy miért angol nyelven kapták meg ugyanazt a levelet, amit mindenki más, majd legközelebb erre nyilván jobban figyelünk, de az érzékenységet... Ájjjj, de mi az, jobban figyeltek? Akkor, Tehát azért ennyi tanulságot levontál, hogy legközelebb nem angolul azért, fog. De, hát nekik majd nem küldünk angolul levelet, mert ugyan mondom én azt feltételezem, hogy ma már nincs olyan önkormányzat Európában, ahol ne tudnának angol nyelven levelezni, válaszolni, már csak azért is, mert hogyha Európai Uniós forrásokhoz akarunk bárhol hozzájutni Európába, Ebben neked teljesen igazad van, de, de nem tegnap jöttél le a, a falvédőről. Tudod, nagyon jól, hogy vannak dolgok, amivel Magyarországon nem lehet viccelődni, mert általában akadódik valaki, aki megtalálja ott annak a magvát, amivel, tehát ilyen a himnusz, ilyen erdély, meg lehet próbálni, hogy nem fognak ráülni erre a nem létező lóra, de azért általában megtalálják a lovat, és ráülnek. Te ezt az első Köszönjük, hát, ez szóval a vicc az nagyon távol állt egy, egy ilyen dugói születésnap szervezése, és most nem akarom a, a kollégákra áttolni a felelősséget. De nyilván nem, nem láttam én ezt a levelet. Nem is kell látnom, mert azért egy elég nagyobb rá. Ugye, milyen érdekes, természetesen itt van előttem. A kettős állampolgárság megtagadásával egyenértékűnek érezte Cícsó polgármestere azt, hogy egy angol nyelvű meghívót kapott Horváth Csabától. A 14. kelet szocialista vezetőjét írásban és telefonon is kerestük az ügyel kapcsolatban, magyar nemzet, de napok óta nem kaptunk választ. Tehát akkor ezzel együtt Cícsicó polgármestere ott volt? Ott volt Csicsicsó polgármestere, ott volt az asszony, ott volt a barátja, ott volt a barátja, a felesége, ott volt egy kis csecsemő, meg egy gyerek. Tehát ennyire. És ő nem tette ezen. szóvá? Ő nem tette szóvá, szóval ő ha annak érzi, én meg butaságnak érzem, illetve inkább politikai kampánynak érzem, és nagyon sajnálom, hogy egy testvérvárosi kapcsolatban ilyenre használják fel a feleket. Nagyon távol át. Ugye ebben az a vicc, hogy a kejfeljacsit egyre hát, több. Hát a egyre többen nézik, és egyre többen hallgatják, van még hova fejlődni fialaftás, De mindazok, akik itt nem hallanak téged, és nem majd egyszer látnak is bizonyára, amikor ellátogatsz ide, vagy készül veled videóra, riport, de, vagy beszélgetés, de ugye, ha ma a, a köznépet megszólítanád, és egyáltalán tudnának róla valamit, már amennyiben van egyáltalán olyan, hogy köznép, hiszen nincs ilyen, akkor azt mondanák, hogy igen, az az zuglói polgármester, aki erdélyeknek írt angolul. Ennyi. Igen. Igen. Akkor hagy olvassam fel a választ, amit megkapott a magyar nemzet, Tisztelt újságíró, mélyen megdöbbent, hogy jelen politikai és gazdasági helyzetben az önök számára továbbra is a mondva csinált hergelés a legfontosabb feladat. Értetlenül állok az előtt is, hogy az önök szerkesztősége miért feltételezi, hogy a csicsicsói kollégák nem beszélnek angolul. Egyben tájékoztatom, hogy az önkormányzatunk a diplomációs szabályozatnak megfelelően jár el, és a kommunikációs szóvivő maszony neve szerepel. Tehát ezt a választ megkapták. Nagyon sajnálom, hogy ez a magyar nemzetet már nem érdekli. Ezt mikor írtad? Tegnap. Mert a magyar nemzet azért a maga nevében egy hihetetlen egér, amely belerágja magát a sajtba, de ebből a szempontból én is egér vagyok, csak más sajtban rágom bele magam, még miatt megsértődnek. Borbély Ádám én szerint, fokat akit fokat már megneveztél, mint költő... A... Az ünnepség megszervezésért a DK-s Arató Gergely felesége. Tehát azért figyelj, azért ez nem egy hétköznapi történet, hiszen másodpercek alatt az egész ellenzéket be lehet vonni. Kin is Andrea a felelős, tehát most már tudom, hogy ki Arató Gergely felesége. Kin is Andrea a felelős, aki egyébként zugló testvértelepülési tanácsnoka. Mindezért pedig bruttó 540 ezer forintos díjat kap. Igen, tehát ő nem Arató Gergely felesége, hanem zugló testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnoka. És nyilvánvalóan ez az ő hatáskörébe tartozott, de mondom, ezzel együtt én ezt nem tolnám át rá, akkor is, hogyha ő ért levelet, hogy ő volt, jó gondoskodott róla. De ő egyébként Arató felesége? Egyébként Arató Gergely felesége, csak nem szeretem azt, amikor valakit, az alapján uh, titulálnak, vagy minőségnek. De ebbe neked tökéletesen igazad van. én ezt nem is fogom vitatni, csak hogy mi mindenre képes valaki egy pofonnal egy egész önkormányzatot pofoz föl, nem is egy konkrét embert? Én ezt a dolgot nem tartom tisztességesnek. Én elfogadom, hogy ez hiba volt, tehát elismerem. Ugyanakkor azért ennek a hordereje, ahhoz képest, ami tényleg folytatódik, folyik ebben az országban, most csak a pedulós jogos követelésekre is gondoljunk, sok minden másra, tehát egy megjelhetési válság kellős között a Fidesz akármilyen szervezetének, meg a magyar nemzetnek, meg a hozzácsatolt csatolt csoportnak a legfontosabb kérdése, hogy angol helyett miért nem kapott magyar nyelven is. Egyébként jogos a felvétel, de most őszintén ezt tekintem a kis abszurdnak, a heti abszurdnak, de el tudnád képzelni, hogy ezért penn átragadjál? Nem, én nem, de a másik oldalon már voltam egy párszor, azon az oldalon, ahol te vagy. De akkor kihasználom a lehetőséget, amit lehetővé tettél, én hogy... És, és, és engedd meg, hogy egy különbséget tegyek, mert említettél egy pár uzamot, amit nem fejeztél be. Tehát természetesen a magyar nemzetnek is vannak tiszteletreméltó működési, működési teljesítményei. Ugyanakkor ott a politikai befolyásolás, hát finoman szóval sem kizárható. Ezt veled kapcsolatban nem tapasztaltam. Ennyi különbséget enged meg nekem. Jó, hát uh, én itt szóló álláén vagyok, hogy. Uh... Uh, Szerda reggel Horvát Csaba is részt vett a tanárok és szervezett íróláncos tiltakozáson a keleti pályaudvarnál. Nekem is három gyerekem van, és szülőként felháborítónak tartom. Azt, hogy ma a közoktatásban a tanárokat, akik a jövőre készítik fel a gyermekeinket, sem elkölcsileg, sem anyagilag nem becsülik meg. Milyen élmény volt? Hát, hogy... Ez Az élmény az nem jó kifejezés. Jó, ne, akik részt rajta. vettek benne, azok száll, azt mondták, hogy nagyon felemelő volt. Ez így van, és jöttek oda hozzám diákok felfizni, tehát tényleg jó érzés volt, de őszintén magát az egész alapprodukciót, az, hogy a tanárokkal, az oktatással 12 éve meg lehet tenni, amit, amit tesznek, tehát hagyják lezűlenni az oktatást, és ennek az egyik leglátványosabb módja, hogy nem kell odaadni a tanároknak, amiért a pályán maradnak, amiért elvárható tőlük, hogy csak azzal foglalkozzanak, hogy ne kelljen másodállást vállalniuk a megélhetésüket, és hogy ez nem evidens egy kormánynál, amely Klévezberg únóról nevezte el ezt a bizonyos integrált oktatási fenntartó intézményt, amelyben éppen én is idéztem a Facebookon Klévezberg únó szavait, miszerint aki túl sokat költ, a hadviselésre az jó esélyel csődbe megy, aki viszont az oktatásra, azzal még sohasem fordult elő. Szóval, hogy ennél sokkal fontosabbnak tartom, hogy mi az a helyzet, mi az a folyamat, amivel rá lehet bírni egy olyan kormányt, aki tényleg nagybe tojik az emberek véleményére hogy vegyek komolyabban az oktatását az országnak, vegyek komolyan az egészségügyét, és vegyek komolyabban a megélhetését, és nem csak a hozzáközel állók megélhetését, hanem mondjuk így a nagy sokaságok összességében. Ugye az iskolát nem önkormányzati kézben vannak a rendelőintézetek, igen, te mennyire adsz... E hitelt azoknak a híreszteléseknek, népszaba, medical online, amire egyébként maga a Magyar Orvosi kamara is reagál, tehát azért nem egy árnyékra, vagy ki tudja, árnyékra vetődés van, ami szerint előkészületben van egy olyan törvényjavaslat, amely egyebek közt hangsúlyozom, egyebek közt a rendelőintézetek, vagy azoknak a, egy részének, aztán később talán az összesnek az államosítását célozza. Ez, titok, tehát ez, nem, ez nem egy kiszivárgott titok, ebből maga az egészségügyi államtitkár szokott beszélni, e, aki büszkén mondja, hogy ez már milyen előkészítés stádiumban van, csak azt is be szokta ismerni, hogy ehhez még nincs fel a kellő politikai szándék. E, Valamire a kormány bizonyos részei nem is tudjuk, hogy miért. Úgy érzik, hogy kicsit túl sok lenne a konfliktusból. E, ugyanakkor vagy van egy szorító tényező, hogy nincs elég házivaros az országban, a városokban is probléma, de leginkább vidéken ahol van olyan háziorvosi körzet, amit már 10 éve nem töltöttek be, és ez a környéken élőknek komoly problémát okoz, és erre kitalálták, hogy akkor hálomosítják a háziorvosi rendszert, akkor rajzolhatnak nagyobb körzethatárokat, mint az adott település határa, és akkor egy háziorvos majd mondjuk 20 faluért lesz felelős, és így megvan oldva akkor a, a körzet egészségügyi ellátása. Persze, hogy az fizikailag kivitelezhető -e? tehát hogy az, az egy háziorvos oda fogja -e tudni érni 20 faluba, azért ez nincs kellőképpen átgondolva, és én azt gondolom, hogy ez csak egy olyan típusú látványintézkedés, ami adminisztratíva lehet, hogy megoldja a formális hiányt, ugyanakkor ez nem véletlenül lett kitalálva annyi orvossa, és meghatározó, hogy egy körzetben nagyjából mennyi beteget páciens kell tudni ellátni egy háziorvosnak. Tehát, hogy ezek, ezek általános szabályok a szakrendelőkkel kapcsolatban, a vezénylés, ami egy ilyen nagy vonzerő vonz a kormánynál, hogy a kórházi dolgozókat hasonlóan az is vezény, vezényelni lehessen a, a dolgozókat, ez azért egy hibás koncepció, mert aki szakellátásban dolgozik, tehát nem kórházi klinikai körülmények között, az általában tudatosan választja. Ezt nagyon sok orvossal beszélgettem ebben a körben. Vagy olyanok vállalnak, akik nem akarnak az ügyeleti rendszerbe tagozódni, lehet ez például egészségügyi jog. Hát bizonyos kor fölött azért nem lehet 24 órázni klinikai körülmények között, mert nem biztos, hogy bírja az adott orvos vagy ápolónak a, a szervezete. Tehát nem véletlen, hogy aki, aki szakellátásban dolgozik mondjuk 7-től 5-ig, az nem tud vállalni mondjuk több műszakos klinikai-kórházi szolgálatot. Tehát ezt meg lehet próbálni erőszakolni. Én erre azt a választ kaptam a, a, ebbe, az, ebbe dolgozó orvosoktól, hogy akkor nekik ez lesz az a pont, amikor elmennek mondjuk nyugdíjba, akár mondjuk egy 72 éves orvosról van szó, aki már túl a nyugdíjkorhatáron már rég elmehetett volna, csak tudatból maradt a pályán, akkor azt mondják, hogy akkor ők köszönik szépen, ott fogják befejezni. Ez egyébként leginkább a házi orvosi szakmát érinti, az a legelidősödöttebb szakmák egyike, és sajnos nagyon sok szakorvos is csak úgy, áll rendelkezése az uglói szakrendelőbe is, hogy jóval túl vannak a nyugdíjkodatokat. fizikailag nem tudunk, nem tudunk fiatalítani, pedig nyilván ez egy kockázatos dolog, hogyha ha az orvosaink ennyire elidősödnek. Hát egyfelől másfelől meg ilyen kevesen vannak, ugye ez összefüggésben van a vezéléssel. Maga a szekrendelő egyébként része volt annak a fogalmazásnak, amely a balhé helyett tények címmel született, és amely szintén egy szürreális uh, eseménynek volt a következménye, uh, ez pedig az a demonstráció volt, amelyre a Bosnyák téren került sor, talán szombaton, múlt hét szombaton. Um, Ebből ugye egy kiragadott videó részlet ö, lett közzétéve Várnai László tollából, ö, és a teljes történet az ebből hiányzott, ö, hogyha megfestenéd a környékét és benne azt az egy kockát, amit lehetővé tettek, azt megköszönném. Na szóval, ott van a Bayer projekt a Zulói Város központ Szomszédságában, hogy ezt mindig össze szokták mosni, tehát a mi városközponti projektünk, az a piacnak a megújítását jelenti egy új szakrendelőt, egy új városközpontot, teret, palatta még és egy önkormányzati épületet. Tehát ez, egy, ez a városközpont. Igen. Most emellett van egy magánprojekt, ami a Bayer. Uh -huh. Ők is, is városközpontnak hívják ugyan a magukét abban lakásfunkció van. Jó, csak ugye még mi a félértések elkerülése véget, hogy akik ezt a demonstrációt szervezték, azok azért az én tudtommal ezzel a kettőséggel egy tízes kállán tízesre voltak tisztában, mégis megszervezték ezt a demonstrációt. Így van, nem az önkormányzat projektje ellen, csak ezek mindig összecsúsznak, de nem is az volt a lényeg. Ezzel kapcsolatban elmondtam én is az álláspontomat, hogy nem tartom helyesnek a kormány kiemelő határozatokat, mert ez lehetetlen teszi, és túlzással, hogy az önkormányzat minden határon túl érvényesítse az ok lakók érdekeit. Tehát abból kell tudnunk valamit kihozni, amit ez a kormány kiemelő határozat és a, a Boyer nevű cég egyáltalán tárgyalatlanál összetud hozni velünk közösen. Tehát nekünk, mint önkormányzat addig kell tárgyalnunk velük, amit csak lehet. Ebben egyébként ebbe a, a beszámolomba és a véleményembe én is taksot kaptam az ok volt egy következő fellépőt, Viktor a Zsoltnak hívják, ő volt a kutyapárti képviselő, aki már nem az, és egy, egy netto blőtséget, most már nem tudta, akkor nagyon felhúzta magam, mert ez a sokadik testületi vita után is ugyanazt a butasárót nyomta, hogy bosszúból, mert hogy ez a kiemelő határozat megszületett, és nagyjából azt csinál a baj, amit akar, bosszúból mi azt csináljuk, hogy elnevezzük a csömör jutat például diktátor útra és hogy ez legyen az egyik javaslat, de hasonló elnevezésekkel operált. És mondt, mert hogy az lakatlan. Most visszakérdezett, tehát ha van egy utca, és abban van egy foghítelek, de az egy lakott utca, akkor tekinthető -e lakatlannak az az adott rész, mert lehet, hogy a foghítelken nem lakik senki, de ugyanakkor a szembe a Csömöri úton végig meg, meglehetősen sok lakás van, és én azt mondtam, hogy egy ilyen típusú beavatkozás, hogy valaki mondjuk a Csömöri út helyett ezentől a diktátor úton lakjon, az minimum az ott élő kimondottan az, a csömöri úton lakókat kell megkérdezni, hogy ők ezt szeretnék. e A képviselő úr ezt nem fogad el. És nem értette meg, hogy az, út, az utca jobb oldalát nem lehet átnevezni anélkül, hogy... De kinek volt az ötlete ez az átnevezés? Ez a kutyapárti uraságnak volt az ötlet, mint az egyetlen geg, mert hogy milyen jól bejött ez a Fudan Egyetemnél, csak a kilencedik kerületben, ahol szintén ez volt a tiltakozás. Igen, ugye ebben az, az a döbbenetes, hogy aki egyébként ezt a történetet megpróbálta követni, ezekkel a részletekkel egyáltalán nem szembesülhetett. Azzal szembesülhetett, hogy egy dobogón uh, van némi dulakodás a mikrofonért, és e tekintetben neked is vigyáznod kell, hiszen hogyha a szövegkörnyezetből kiemeljük ezt a történetet, már pedig erre uh, nem csak a Fidesz képes, hanem bárki más, akkor egyáltalán nem ért érthető az, ami egyébként, hogyha így szélesebben értelmezzük, és elmondható, akkor érthetővé válik, és nem mindenki tud, vagy akar kejfejlancsi méretű lehetőséget teremteni arra, hogy ilyen hosszan lehessen megszólalni. Aki tehát e, csak azt látja, hogy te e, kéretlenül hogyan mész oda, e, és Viktóra Zsoltól e, elkéred, vagy elveszed a mikrofont, az azt mondja, hogy ez egy milyen erőszakos pacák. Ja, ez még ráadásul az glópolgármestere, azért ezzel gondolom, hogy tisztában vagy. Nyilván ezt a részét sajnálom. Egyébként ő ott már befejezte, tehát ő nem folytatta a beszédét, tehát ő befejezte. Ez igaz, ez igaz, ezzel e együtt. És az a baj, hogy közben nettó hazugságot állított. Mert rosszul bírod, ha veled szemben valaki nettó hazugságot állított a jelenlétedben. Nem állítom, hogy rosszul bírom, de ez már a sokadik volt, és annyira tehát amikor, ne ragudj, de tényleg egy baromságot kell meghallgatni. Én egyáltalán nem haragszom, csak ez egy hihetetlen érdekes én, érde. szituáció volt. Tehát 15, 15 szörre hallgatsz meg egy baromságot. A képviselőr nyilvánvalóan tudatosan hazudik, mert azt állította, hogy ebből egyenesen az következett, hogy én nem támogatom az ő. Egyébként nem csak én nem támogattam. Nem, nem, de ez, telje, ez, ez teljesen mert A testületi többséget, de azt állította, és az volt, a, a, amint bedurrantam, hogy ez a bizonyíték számára, hogy én a Fidesz... Oké, okay. ezt teljesen te tiszteletben már tartom. Sok volt, és, és ez volt az a pont, nem az előző hülyeségei, mert azt már meghallgattam sokszor, ez volt az a pont, ami tényleg elég intenzív indulatot váltott ki belőlem, hogy oda menjek a pipanod. Utólag elismerem, hogy ez eh, talán hiba volt ebben a formában, mert az ember eh, elnézés, de, de koszos eh, helyre keveredik, eh, jó, então, rendben van, ]termek. értettem. Azt áruld el nekem, hogy az első, fel, tehát maga a felszólalásod, az egyébként mi volt? A felszólalása, elmondtam, hogy helytelenítjük azt, hogy a kormány kiemelő határozat megszületett, azt is elmondtam, hogy milyen jogi lépéseket tettünk többek között alkotmánybírósági adványban, támadtuk meg Erről beszéltünk korábban. a határozatot, de mindennek, csak az a lényege, hogy olyan megállapodásnak kellene normálisan születnie, mintha nem lenne a kormány kiemelő határa. Mi volt a célja ennek a demonstrációnak, illetőleg kik voltak jelen, vagy hányan voltak ott? Nagyjából 200 ember lehetett ott, legalábbis a lejébként. Mi volt a célja? Éppen, hát, ezt így nehéz megfogalmazni, ezt még Hadházi Ákos is elmondta maga beszédében, hogy természetesen ezek a demonstrációk, Ugyan fontos jelzések, de azért nagyon sokat ne várjunk ezektől, mert akkor hamis illúziókat kergetnénk. A cél az volt, hogy kifejezze, hogy az uglói polgárok ezt ebben a formában nem támogatják, viszont azt kénytelenek voltunk megállapítani minden felszólalóként, és ezt a, a, az ott lévő csalód, csalódott jelenlévők is tudomásul vettük, hogy jogi értelemben, Túl sok lehetőség. Ezt, ezt, ezt, ezt minden Én, alkalommal elmondod, és ez a a számomra világos talán egy kejfejjelcsi nézői, hallgatói számára is. Van-e most élő kapcsolat a De az ott lévő demonstrálók számára is világos, és uh, nyilván ezt a nem, ez nagyon érdekes dolog, ugye én elolvastam ezt az egészet, és végnéztem az összes kommentárt, független attól, hogy ezt mindig elmondják, hogy nem szabadnak egyebek, azért mindig tanulságos. És ha bár ez Varnai László oldalán történt, pregnáns horvát Csaba szimpátiát lehetett kiolvasni, és nem szimpla gyűlöletet a, a polgármester iránt, hogy ebben a szituációban lehet, hogy nem pontosan így vagy izébizé, de hogy egyébként mindaz, ami történt, az egyébként érdemelt egy ilyen kommentárt, tehát nem volt elítélő az a közeg, amely egyébként egy olyan szövegkörnyezetben született, amely nem volt horvát Csaba párti. Ez így van, Ebből volt ki ez a bizonyos uh, utás is. Uh, de mondom, maguk a hozzászólók is azt mondták, hogy egyébként nem gondolták indokolatlannak a te megszólalásodat. Uh, áruld el nekem, hogy ez az esemény, vagy nem kicsi a valószínűsége, de befolyásol-e bármit is a tekintetben, hogy van-e élő, és ha van, akkor ez mennyire konstruktív a baj erről? Uh, a kapcsolatunk az úgy néz ki, hogy tavaly novemberben volt az utolsó érdemi kapcsolat, akkor eltűntek. Utána egészen augusztus végéig nem jelentkeztek. Augusztus végén eljött egy, ha jól emlékszem, ötfős tárgyaló delegációjuk, amit mi is egy, ha jól emlékszem, szintén ötfős jogi, főépítési és, és szakmai tárgyaló delegációval fogadtuk, meghallgattunk, hogy mit szeretnének. Igazából egy homályos tájékoztatást adtak, hogy változtatnának, leginkább a válság miatt változtatnának a projekt struktúráján de részleteket ebben nem árultak el, illetve azt közölték, hogy néhány héten belül irányban el fogják juttatni a változtatás. De akkor mi volt a célja a látogatásnak? Igazából, nagyon őszintén, én nem tudom, hogy miért ülnek a tárgyalasztalnál, amikor jogi értelemben erre nem lenne szükségük. Mert hogy azt csinálnak, amit akarnak, ha akarnak, kikötőt is építhetnek, e akármennyi lakással. Nyilvánvalóan ennek csak a gazdasági fantáziájuk. De akkor miért mentek el? A... E és nem tudom. Tehát a kormány kiemelő határozat, az össz, a kormány határozat ez egy olyan jogintézmény, ami teljesen séteszi az önkormányzattal való tárgyalást. Ennek ellenére lehet, hogy az van mégis azért a fejükben, hogy ki tudja. Hát mi van, ha ez a kormány megbukik fél év múlva, egy év múlva, két év múlva, akkor nem sokat fog érni az a bőrpapír, amit a kormány valamelyik is kiállított, akkor azért nyilván jogi valibák elé nézhetek, tehát feltételezem, hogy valamilyen módon szeretnék ezt lezárni, hogy ez ne csak a kormánynak a kegyéből, hanem lehetőleg egy, egy helyi önkormányzati terződésből is következzen. De mondom csak ötletelek, mert ezt így soha senki nem mondta ki. Nyilván olyan beruházásokat akarnak megcsinálni egyébként az önkormányzat területén és az önkormányzat érdekében például a környező utcák felújítását, amivel kapcsolatban, ha nem állapodunk, meg nem tudja, nekünk zúgóiként is érdekünk, hogy felújítsák a Csömöri utat, a Rákosparta utcát, vagy a Bosnyák utcát, Bosnyák Tehát, hogy az érdekazonosság az megvan. Tehát mi csak úgy tudunk kibabrálni velük, ha magunkkal is kibabrálunk. Hát nyilván nem ez a szándék. Igen. Végül, de nem utolsó sorban, két hét múlva lesz az MSZP kongresszusa, ugye általában a zuglói szervezetről van szó, de most nem a zuglói szervezetről kérdezlek. Hogyan hatott-e rád, hatott -e rád új helyistvále levele? nem voltam tőle boldog. Hosszabban, vagy hagyjuk? Hát, szerintem hagyjuk. De föl fogsz szólalni? Nem látok. Ö, nem terveztem. Nem terveztem. Pont aznap nekem még október 23-ai is lesznek, de ott leszek, csak még a pontos időrendet nem ismerem. De rossz a kérdés nem tudom jobban föltenni. Neked a politikai kötődésed a Szociálista Párthoz fűződő viszonyod mennyire meghatározó? Pontos a kérdés, kérdez. Nem tudom jól pontosítani. Tehát, tehát ugye arról van szó, hogyha horvát Csaba nem az MSP jelöltje, vagy nem az MSP tagja, vajon ugyanezt a politikai, vagy önkormányzati, vagy pályát be tudja futni, vagy sem. Te általában Igen. nagyon praktikusan szoktál megnyilvánulni a párt ügyeivel kapcsolatban, miközben annak a tagja vagy, és amely konglomerátumnak azért az elmúlt időben nem kevés története volt, és ezek közül nem mindegyik volt épületes. És ha nem megválasztott egyébként... Vagy nagyon egyébként sok ne, volt nem épületes. Igen. Mondom, és ami megválasztott egyébként a közösség, megválasztott múlt hét pénteken budapesti elnökének, tehát hogy ennyiben megvan. Én... 20 évvel ezelőtt a Magyar Szocialista Párt színeiben kezdtem politizálni korábban a Magyar Szocialista Párt lakáspolitikai, illetve szociálpolitikai szakértőjeként dolgoztam aktivistaként, és az elmúlt évtizedekben várospolitikusként. Ez nekem nem annyira a pártötődés határozza meg, inkább a várospolitikai jobbító szándék. Tehát ez, én nagyon örülök, hogy a Szocialista Párt egy olyan közösség, ahol ebben soha nem gátoltak. Ez pedig csak arról szól, hogy hogyan lehet baloldali módon, érzékenyen, a szolidaritással, a szociális érzékenységre fókuszálva olyan várospolitikát csinálni, amely az emberek többségének jó. Köszönöm a rendelkezésre állás. Sajnálom, hogy nem futunk össze, de ezek szerintem fogunk összefutni délelőtt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szia. Elvúz. Önök csabát hallották Zugló polgármesterét, 8 óra 34 perc van, van 6 perc, 8 óra 40-nak éljenek vele. 061, 253, 88 12, ki fog derülni, hogy akarnak-e élni vele. A jövő héten kedden nem lesz élő lebonyolításom műsor, de a hétfőt és a szerdát imáron zenével. Arra szánom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy én bármivel is elő akarok jönni. Elvégre ez valamikor egy beszélgetős műsor is volt, és az elmúlt időben ebből meglehetősen keveset lehetett tapasztalni. 0612538812 most 8 óra 34 van, van 6 perc. Ha sokkal több telefon jön, mint ami befér 8 óra 40-ig, akkor egy kicsit tovább is maradhatok. Ki fog derülni? Kettőtve három nulla egy kettőtve három nyolcva nyolc száz kettő először. Minden mélyén, hol sötétek a fények, Egy szőkelányt neveltek az ötvenes évek. A kárpáti éklánya félig volt csak árva, Az apja eltűnt, a család hiába várta. A József város mélyén, hol a házak összebújtak, ki tudta ötven mit hoz a holnap. A viharban egy lány szív lánda és együtt mentek el a sarki tukráddába, s a fiú bevizette egy Stefániára. A ég... reggelt. Jó reggat! Ez szerintem a legjobb konciúzatában. Úgy... Talábbis nekem a ketemben. Köszönöm. Én is. Város négyén Hol a házak összedőltek Ma toronyházak Állják útját a fénynek A kárpáti kín él Amerikában Van autója És New Jerseyben háza A férjem francia 061 253 egy 12 másodszor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalixis. Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Távol étemben dörök, fialajanos kukak gmail.com, amíg az zenesz szóladig hívhatnak 06123 8812. Senki többet! A járpád, egy tagultom magába, és látogatóban jön. Magyar És befizet harminc három